Szente Béle Vente Bíngyó ne keresd országban Verses Mese Volt egyszer a világnak egy darabkája, Ott nőtt fel, cseperedett az ég felé, Az emberiség legszebb és legnagyobb mesefája. Hajdanán történtek épp az alábbiak. Pontosan akkor, amikor az óriási fának egyik levelén még elfért százszor annyi minden, mint napjaink összes erdeje, fája. Ej, na, nem is erről akartam nektek beszélni. Hagyjuk hát az fát nődögéljen csak tisztességesen, hisz úgy gyarapodik majd a róla szóló, körételepedő, kacifántos mesék száma. Szóval volt ennek a fának, annak is az egyik levelén, egy igen fura, nekeresd nevű országa. No, ennek az országnak, annak is szinte a közepének legszélén, éldegélt bíngyóbernyók aki kezdetben nem volt más, mint egy hernyó. Hogy milyen hernyó? Tán azt még maga sem tudta. Nem is volt önmagával tisztába, hisz fiatal volt még. De ha sokat eszik, egyszer lepke belőle, és benő végre a feje tetejének lágya. Tömte is magát rendesen! hogy felnőjön mielőbb. Napestik csak járt kelt, és folyamatosan zabált. Így nem sokat lebzselt lazsált, mert e közben az ennivalóért törte kezét, lábát. Pillangó, lepke, neki aztán mindegy volt, mi lesz. Mert ha itt az idő, hogy báb korából is kiküzdje magát, Többé véle nem csúfolkodik senki már, Mert szép lesz ő, mint a széna illatú mezők, Az illatozó virágos rétek. Hegyek és erdők között, Gyorslábú patakok fölött repkedő, Tündérekhez hasonló, akár egy szabad madár. Csak hát akkor ő lepke már, Gondolta a zöld kis hernyó, kinek neve bindyóbernyó? Mit gondoltok? Mit mondott neki egyik nap egy-két pöttyű katica féle, valami rettentően bűzös bogár? Hely, mondta. Miért vagy te Bindyó fejű hernyó? Mikor a Bindyó nem is hernyó. Te meg nem vagy Bindyó. Csak elejed van, s véged, nincsen mégsem, csak úgy néz ki, mintha az lenne. Nem is vagy olyan, mint egy binyótrágó lyukban lakó bogárféle. Háborgott, bosszankodott ezen a hernyó bíngyóbernyó, s mert megválaszolni nem tudott, Szaporán fűnek fának rákcsálásába kezdett ismét rendesen. Mi elébe került, azt rendre, mint felfalta, hadd nőjön kerekedjen neki a pocakja. De e közben fura egy dolog történt. Bíngyó Bernyó evés közben azon kapta magát, hogy piciny agyát megtámadta, a gondolkodás. Körötte épp hangyáig jöttek, s mentek. És már vitték is a hírt, Hogy né, mit mondott az a két Katica féle rettentően bűzös bogár. Hogy miért vagy te fejű hernyó, Mikor a binyó nem is hernyó? És aztán így tovább és tovább. Miközben a kis hernyót lefoglalta a gondolkodás, elhatározta, hogy ha ez így megy tovább, hát ne tovább, bizony lesz, ami lesz, jöjjön, minek jönni kell, veszteg maradjon, mi úgysem kell. Az e féle piszkálódásnak nem ül fel. Ő már biza világgá megy, szerencsét próbál ha már rátalált a gondolkodás. és ha még tudná azt is, pontosan ez miből áll, hogyan kell, Útilapi elég van, köti rögtön talpa alá, lesz belőle egy világjártas köttes ember, ha úgy hozza a sors, még kalandornak is beáll. Íngyom-bíngyom, hát ez a beszéd. Húhogott fel biztatólag bögyös bagoly. Az élet iskoláját bizony ki kell járni mindenkinek, mondta. Kedves barátom, ha neked menni kell, kalandorkodásra adtad a fejed, onnan már el sem tévedhetsz. Huczu neki vesd el magad, míg meg nem gondolod magad. Csak bátran előre, sose hátra. Intett szárnyaival egy öreg holló, meg egy sas. Jegyezd meg jól, döntésed lehet végleges, de ne a bosszú vezessen sosem. A gónyolódásnak pedig semmi értelme, hiszen csak a nagyon buták szokása ez. Jönnek, s lesznek még megpróbáltatások, hajtson a kíváncsiság a tudás szomi de aztán majd egy olyan világot hagy magad után, hová élni és álmodni, magad is szívesen járnál. Én azt mondom. És hát, jó utat! Így igaz ez. Hagyta helybe gólyagóliát, góliát, a langa lét a költöző madár, miközben egyik lábáról a másikra állt. Mert a hangsúly, ugyebár, az mindenek előtt, s nem más. Másképpen hát, ugye, ki mondja meg, mit jelent az, hogy ki, mi, miért, hány méter az erre-arra, meg az oda-vissza. Mert, hogy ugyebár, kezünk lábunk helyett, a szánk azért, ugye-ugye, az többet jár. Kevesek vagyunk, kinek nem csak a szája, hanem az esze és a lába egyszerre jár. Akárhogy is van ez, szeretet nélkül mit sem ér az élet. Egyetlen ölelésben ott van az egész világ. Ez legyen a szívedben. És mindenki bólogatott. Mindenki, aki csak búcsúzni jött, ott volt, így tolakodott nekeresdország ország színe java, apraja és nagyja. Jól esett ez a kis hernyónak, és ahogy ő is mondta, bíngyóbernyó ne legyen a nevem, ha én kalandorkodásra sok szeretettel és bátorkodva fel nem kerekedem. És felkerekedett, felbizony. Búcsúzóul, kalapot éppen nem emelt, mert az nem volt neki, de összes aprócska tüskéjét illedelmesen szépen megbillentette. ABC szedett, gyorsan minden nevet és helyet, mindent kire emlékezett, ki és mi fontos volt neki, jól megjegyezte. Aztán intett egyet, útnak indult. Egyenest? Emlékeztek még, hol élt nekeresd nevű országban Bíngyó a zöld kis hernyó? Pontosan a szélén, és nem a közepén. Várjatok! Elmagyarázom én, miért fontos ez. Emlékezni erre majd hogyan, miként kell. Mert hát mondanom kellett volna korábban, hogy a nevezetes égigérő fának levele csupa rejtéllyel volt tele. Nem is, akármilyenekkel. Kanyargó görbékkel, egyenesekkel, és helyenként kereszteződésekkel. Tudjátok-e, milyen a háza? Elindul egy vonalka, halad, körbe-körbe, forog és pörög. Egymáshoz mégsem ér sosem. Mégis találkoznak egyszer egy pontban. Ilyen hát a fa levélerezete. De csak is ne keresd országban. Más volt biza ennek a fának összes levele, mint amit eddig láthattatok, ismertetek. Két egyformát találni mégsem lehetett volna. Kétszer ugyanaz itt nem ismétlődhetett meg. Amit csak elképzeltek, az mindet szállig megvolt az égi fána már régen, hajdanában. Tudom, mire gondoltok? Igen. Még egy mézédes levele is volt. Íze olyan, mint a cukormázas csokoládétortának. És aztán a törzse az égigérő fának. Hogy milyen az? Képzeljétek csak, törzse egyenest az egekbe nyúlik. Hatalmasabbat képzelni sem lehet. Tíz karján, kilenc ágóriás, s még tizenhárom. Egyik felén a nap, a másik felén a hold lakott télen-nyáron. Köröttük tengernyisok, rengeteg csillag ragyogott. Ők világították be a szerteágazó koronás fa leveleket, a kicsiket és a nagyokat. Hogy honnan tudom? Elmondták nekem a nyári felhőkből aláeső, meleg cseppek. Télen pedig a sok-sok hópehely látta a fenti dolgokat, a történteket. Hiszen messzi föntről jöttek, akár a szél, meg az öreg idő, belátták és belakták ők az égigérő fának, minden pontját, a levelekkel tele, ágas-bogas ország, egész zegét zugát. Na, szóval Bingyó elindult immár. De a kalandorkodásnak hogyan kezdjen hozzá? Ezt az egyet, és sok minden mást azért ő sem tudott mindjárt. Hát ismét gondolt egy nagyot, és szökött egyet-kettő helyett, ahogy erre fele mondani szokás. Amekkorát csak tudott, hát akkor át ugrott. Az égbolt levelek felzizegtek, mint arany ősz tavaszán a földi fák. Ott mocorogtak feje felett szépen, és ő éppen az egyiken termett, Egészen pontosan a levélvilág egy ösvényére esett, vagy hát inkább rálépett. S még jó, hogy fejét bele nem verte a magas égbe, vagyis akarom mondani, valamelyik roppant nagy fa levélbe. Furdalta a kíváncsiság, szerivel hajtotta most már a kalandvágy is. Mi lehet itt, kié és mié? Ez a különös ország. Ha már így esett, hogy a dolog megesett, És hála a fennvalónak és az égieknek, Hogy el nem esett, Kalandor útja ez ösvényen, Tovább vajon merre, hová vezet? Elindult, ment, mendegélt a semmi közepén, Egészen a végéig, s onnan aztán még félig, hol aztán alig csak szétnézett, hát azt látja, hogy mindenhol követi őt valami igen fura sötét szerzett. Csúf árnyék. Tán egy eszeveszett, eszét vesztett gonosz király lenne az, vagy mi előtte is, mögötte is, oldalt és másik oldalt is, feje fölött és talpa alatt is, mint valami torz tükörkép, pimaszul ott lebegett, ez csak a félelem lehet? kérdezte. Egyedem, egyedem, én, drága lelkem, sopánkodik egymagában, Bingyó bernyó, a kalandor hernyó, most vajon mi következik? Mindenki, ki egyedül van, Így viselkedik. Husz félelem, hus innen. Nem engedem, hogy rajtam uralkodjon, Gondolta. El innen rusnya árnya beste lelkeknek, Minden félelmeknek. Husz, husz, hes Mi csoda világ ez? Kérdezte. Azt hitte, valaki csak választ ad. Csak van valaki, ki már az árnyaktitkát kileste, segítségére jön, ha jön annak ideje. De ha nem, hát keménylegényő. végül majd hát, ha egymaga válaszra lel. De bizony, se kép, se hang, se honnan nem jött. Sőt, a saját torkából is vékonyan tört elő minden egyes szó. Rettentően, fura ez a világ, suttogta. Még jó, hogy legalább az ember, ilyen helyzetben, ha eszét nem veszti el, ki bízik önmagában okosan, végül önmagára talál. Mert. Ki lenne hát a nagymerész merész világjáró itt, mint bingyó bernyó, a kalandor zöld kis hernyó. Ő ki nem fél semmitől, bármi, és bárki is állja neki útját, habár vigyázni kell, mert jobb félni, mint megijedni, tartja a régi és igaz bölcsmondás. Ha egyszerre gondolkodunk szívünkkel és fejünkkel is, okosabbak lehetünk. De nem másoknál hékás, hanem saját magunknál. És ment tovább, és tovább, tovább. Közben csak pislogott, mint béka a csihányban. Mert tudjátok, a világjárónak fel kell bizony vállalja minden lépését útját. Nem volt könnyű. Itt minden sötétből volt. Sötétből voltak a fák, a fű, a virág. Sötét volt a kő, a hegy, minden bokor. Még a lombok és gyökerek között megbúvó ismeretlen is. Olyan sötét volt, mint a degenyek. S ha ez aztán nem volna elég, a saját kérdései is sötét árnyat vetettek rá. Még nem egyszer, hát a sötéten át mit lát? Egy sötétből font kerítés állta neki útját. Az pedig az ég ígért. Éppen addig, hol válaszfal volt már a jó Na, gondolta, most aztán helyben vagyunk. Erő teti azért szemeit, hogy jobban lásson, s hát tiszta szerencse, hogy indulása előtt megevett egy egész négylevelű lóherét, halljatok ide! Még nevetett is rajta az egész rét. Addig meresztette szemeit, Hogy egy kristálykövet látott fényleni odafent. Olyan szép volt, párja nem akadt volna, Csak valamilyen regében, ha mondjuk az is benne volna. Talán itt élnek a falények, Gondolta a bernyó hernyó. Mint ahogy mondották régen, azokban az ősi történetekben, mesékben, hát pontosan ilyen hely lehet, hol a fura lények élnek. Ők azok, kiknek nevüket kimondani nem szabad. Már, ha tudja is valaki azokat a titkokat, amire csak kevesek emlékeznek és amelyek, mint titkok, a dolgok neveiben létezne. Az a hír járta, ezek a lénye, ha nagyon akarják, mentem, megígéznek, Hát megzavarni őket ok nélkül csak azért sem lenne érdemes. Mint azok a gyönyörű virágok is. Ott, ahol kezdetét vette az egész élete, története. Azok tudnak aztán rendesen igészni. El sem hinnétek, hogy mennyire. Egyszer addig bámulta egyik nefelejtset, Hogy vajon felfalja vagy ne falja fel, Ezen gondolkodott, amikor azon kapta magát, Hogy bizony komoly igézet alatt áll. Egyetlen esélye volt csupán. Inkább megdicsérte, ilyen meg olyan szép vagy, drágaságos, ne felejts virág. S mire az szólhatott volna egyet is, ő a bernyó, aki ráadásul hernyó is, meg nem is, akiből majd, a még lepke vagy pillangó lesz, egyszeriben tovább állt. Az igazán szépet, nem szabad sokat nézni. Az szavak nélkül is önmagáért beszél, vonta le a következtetést. Lám, ki tudja, mik történhettek volna, ha szíve nincs a helyén, ha az igazság nem az ő oldalán áll. Már éppen a dicséreteket akarta megfogalmazni magában, amikor érezte, teste pihekönnyű lesz. A következő pillanatban már a levegőben volt, szárnyalt, mint a madár. Egyet-kettőt pislogott, mire ismét kinyitotta a szemeit, túl a sötéten, messzi magasban járt, vagyis szállt, csak szállt. És egyszer csak egy másik levélen találta magát, Ebben az országban olyan fényesség volt, hogy benne alig találta meg saját magát. A napra lehetett nézni, de másra nem. Ilyen volt ez az ország. Sötétség után világosság. Na de ilyet, és épp ennyire? Hát... Ez sem az a hely, ahová az ember kívánná magát. Nem volt mit tenni, ugrott még egyet. Aztán megint másik országba érkezett. De ilyet sem látott a világ. Itt minden és mindenki a fejetetején állt. A föld alá füstöltek a háztetők kéményeit. Az égbe hullottak a vízesések, fejükön álltak az ott lakók, gyökereiket lengették a fák, és visszafele jártak az órák. Szórakoztató ez inkább. Vagy annál is több van itt? Netán szörnyű és rettenetes mindez. Nem tudta eldönteni, de ha ez jó az itt lakóknak, kiigazítani a dolgot nem érdemes, majdnem fölösleges. Mindennek van értelme, semmi nem történik hiába, de hadd gondolkozzon ezen az, aki még itt nem járt. Így hát szökött egyet, és ment tovább de bolond egy helyre csöppent. Az emberek a hajuknál fogva közlekedtek. Úgy jártak, keltek, szökeltek, hogy saját kezükkel megragadták, kinek milye volt, haja vagy füle, aztán már dobta is magát arrébb, keze-lába pedig ez alatt táncot járt. Így mulatott, játszadozott itt a világ. Hát, ez se nekem való hely, mondja erre bingyó bernyó, a kis zöld hernyó. Szép szerivel, innen is tova szökelt, vagyis ugrált. Egy másik helyen emberek, óriások, törpék, tündérek éltek közösen, mindannyian egymás mellett. Olyan béke uralkodott ezen a falevélen, hogy párja nem akadt neki az egész föld kerekségen. Nem volt itt semmi gond egy szál se soha, mondják. Születésük óta megértésben éldegéltek itt a teremtmények. Csupán annyi volt a bajuk szegényeknek, hogy folyton elfelejtették, kinek mi a neve, honnan jön, hová tart éppen. Amikor bemutatkozott volna a kis hernyó egy kedves kis tündérforma lénynek, azt vette észre, hogy nevét elfelejtette. Azt sem tudja, miként került-e helyre, mi a célja, van-e olyan egyáltalán, és miért rózsaszínű saját nevetése. Hasát fogta, úgy kacagott, renget bele egész teste. Lába alatt kilikadt a levél, Ő pedig esett, csak esett, zuhant alá. Míg nem fennakadt egy csípkebokor ágán. Honnan fejjel lefelé lógva, lassan bebábozódva, elérte az álomország biztonságát. És napok és éjjelek követték egymást. Binyóbernyó a zöld kis hernyó, Miközben mélyen aludt, csöpnyi testtel átváltozni látszott. Egy szép napon aztán eljött az idő, levetette bábruháját, elhagyta álomországát, és színes fényekben pompázva előbújt, hogy mindenki lássa új pillangó ruháját. Kalandja nem ért itt véget, nehogy azt gondoljátok, mert csak most kezdődik el végre. De ez már legyen egy másik történet. Megeshet bármi még, ezt ne felejtjétek, mert semmi új nincs a világban, hiszen minden, ami van, már volt egyszer az ősidőkben. Lesz is egy másik jövőben. Nem kell más hozzá, csak annyi, hogy egy jobb és jobb világot jelenünkben megálmodni, egymásra figyelve, szerethetőbbé merjük tenni.